Кровоносні судини Кровоносні судини – це еластичні трубочки. У їхніх стінках є шар гладкої мускулатури. Вона зменшує або збільшує їхній просвіт, регулюючи надходження крові до органів. Судини, якими кров біжить від серця, називаються артеріями. Артерії діляться на дрібніші судини або артеріоли і зовсім крихітні – капіляри – у капілярах, стінки яких складаються лише з одного шару клітин, відбувається газообмін. В альвеолах легенів еритроцити насичуються киснем і віддають вуглекислий газ, а в інших органах навпаки – віддають кисень і забирають вуглекислий газ. Від органів до серця кров повертається по венах. Вени починаються найтоншими капілярами, а ближче до серця стають дедалі товщими. На схемах артерії позначають червоним, а вени – синім кольором. Артерії часто називають за органами, до яких вони постачають кров. Є ниркова артерія, плечова артерія тощо. Найбільша артерія відходить від серця. Це аорта. Завтовшки вона майже 3 см. У великих артеріях кров знаходиться під значним тиском. Якщо ушкоджено артерію – Кров з рани виривається у вигляді фонтанчика, і це загрожує великою втратою крові. Ось чому артерії проходять у глибині м'язів тіла, там їм менше загрожує небезпека. Довжина капілярів менша за 1 мм, і вони набагато тонші за повутинку. Але якщо укласти всі капіляри в ряд, то отриманою ниточкою можна 2,5 рази обплести земну кулю. На відміну від артерій, багато вен розташовані неглибоко, і їх можна побачити. Під шкірою, наприклад, на руках або на ногах протягнуті, ніби блакитні ниточки. Це і є вени. По артеріях кров проштовхує серце. А що ж змушує її рухатися назад і не застоюватися, наприклад, у ногах? У вен є спеціальні пристрої – клапани. Клапани – це ворота, які пропускають кров тільки в одному напрямку – до серця. Коли простір між двома клапанами наповнюється кров'ю, нижні клапани закриваються. Гладкі м'язи стискають цю частину вени і виштовхують кров нагору. Скорочення серця проштовхують кров в артерії, і вона тисне на стінки судин. Цей напір найбільший в аорті, яка відходить від серця. А чим далі від серця, тим він слабший. Від кров'яного тиску сильно залежить самопочуття людини. Якщо він не відповідає нормі, може боліти і паморочитися голова. Підвищений кров'яний тиск або гіпертонія може бути провісником дуже серйозних захворювань. Виміряти величину кров'яного тиску можна за допомогою спеціального медичного приладу, що називається тонометром.